Nakon zahvale Allahu Allahu i šanu, i selamete na njegovog poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem i potvrde da je Allahov govor najljepši i najbolji govor i da je Muhameda sallallahu alayhi ve sellem najbolja uputa. Kažemo da ćemo govoriti o rukjama i hamajljama, suštini, propisima i savjetima u vezi sa tim. Što se tiče definicije rukje, rukja je dova koja se uči oboljelim i sadrži ajete i dove. Učenjaci su pojasnili osnovna pravila u vezi sa rukjom na temeljima kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika s.a.w pa su rekli da bi rukja bila rukja, mora sadržavati sljedeće. Prvo, rukja mora biti u duhu tevhida i ne smije sadržavati širk. U vezi sa tim, hadis je prenio imam Muslim, rahimahullah, u svom sahihu od Aufa ibn Malika al-Ašđa'ija radijallahu anhu u kojem stoji da je poslanik s.a.v. uvijek Na pitanje da su u džahilijetu učili ruke, pa šta misli o tome, rekao, izložite mi svoje ruke, jer ruke koje ne sadrže širk, dozvoljene su. Drugo, ruke ne smije sadržavati sihir. Allah za ovođel je zabranio sihir i rekao je da je to nevjerstvo. الصدرج مايتصيع البقر الله زش يركاء والاتبع ما تتل الشياطين على ملك ليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. يعلمون الناس السحر ومازل على الملكين ببابلهاروت ومااروط وما يعلممان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تفر فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرأ وزوجه Wa ma hum bidarririna bihi min ahadin illa bi idhnillah wayataallamuna ma yadhurruhum ma la yanfa'uhum wa laqad 'alimu lamen ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma shara'u bihi anfusahum law kanu ya'lamun Oni se povode za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vlasti kazivali a Sulejman nije bio nevjernik nego su nevjernici šejtani koji ljude uče u u Babilonu Haruta i Maruta, a to nije objavljeno dvojci Meleka. Njih dvojca nikoga nisu učili dok mu ne bi rekli, mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti nevjernik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali oni nisu mogli nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega koristi neće imati Iako su znali da onaj ko to sebi pribavi na drugome svijetu nikakve sreće neće imati, a doista je jedno ono za što su se prodali kad bi oni samo znali. Također u drugom dijelu Allah Đalešanu je pojasnio i i rekao: "Vela yuflihu as-sahiru haith ata." Asihr baš neće magdje došao uspjeti. Treći rukija ne smije biti učena od strane vračara ili Gatara, makar i ne činio sihir. Jer nijednom od njih nije dozvoljeno odlaziti i vjerovati ono što kažu i tražiti od njih učenje ruke. Time bi poništili ono što je poslanik s.a.v. želio, a to je da se odvrate ljudi od posjete njima, a poslanik s.a.v. je rekao ko ode Gataru, ili vračaru, pa mu povjeruje u ono što je rekao, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu. Hadis je zabilježio Imam, Muhammad, Imam Ahmed u svom musnedu, također Imam Hakim u svom mustedraku i drugi. Tekst hadisa je opći karaktera. Stoga ko od vrača ili gatara traži rukju, povjerova je ono što govori, a osnova je da oni lažu i to je princip, a dužnost je izbjegavati oni koji u principu lažu kako bi se spriječilo njihovo djelovanje i otklonilo njihovo zlo. Četvrto, rukija mora biti jasna i razumljiva, jer rukje nepoznatog i nerazumljivog značenja mogu sadržavati širk, A sve što bi moglo biti izvor širka nije dozvoljeno raditi. U vezi sa tim rekao je Hafiz Hadisa ibn Hajar svi učenjaci se slažu da je rukija dozvoljena ukoliko ispunjava tri uslova. Da se uči Koran Allahova imena i osobine, da se uči na arapskom jeziku ili nekom drugom razumljivom jeziku i da se vjeruje da rukija nema utjecaja sama po sebi nego da se nego da je utjecaj Allahovih imena i njegovih ajeta. To nam je Ibn Hajar spomenuo u svom poznatom dijelu Fethul Bari u desetom tomu na 166. stranici 5. Rukiju nije dozvoljeno učiti u zabranjenim stanjima kada čovjek nije spreman, kao što je namjerno učenje ruke kada je čovjek džunup ili kada je u mezarju kupatilo ili dok ispisuje nekakva slova ili dok gleda u zvijezde i druga slična zabranjena stanja poput prljanja nečistoćama i otkrivanja stidnih dijelova tijela. U vezi sa tim rekao je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma o ljudima koji pišu slova eba džad i gledaju u zvijezde na taj način pokušavaju liječiti i doći do nekih spoznaja i saznanja Ne znam da oni koji to rade imaju udjela kod Allahđešanu. Drugim rječima, misli da nemaju udjela kod Allahđešanu zato što rade nešto takvo što je zabranjeno. Šesto. Rukija ne smije sadržavati zabranjene izraze kao što su pogrde, ružne riječi, prokrinjanje, Jer već smo rekli da Allah džel, nije dao lijek u onome što je zabranio. Sedmo, ne smije onaj ko uči, ni onaj kome se uči ruke, a vjerovati da ruke sama po liječi ili otklanja bolest, a rekao je Ibnu Al-Qaim dove i zaštitne dove su kao oružje, a oružje je jako ono koliko je jaki onaj ko ga nosi. Kada oružje bude potpuno bez mane, A ruka koja ga nosi snažna, prepreke uklonjene, neprijatelju će naštetiti. Ali ako nedostaje jedno od to troje, bit će bez utjecaja. Ovo je suština rukije. Ovo rukije mora se državati da bi se mogla nazvati rukijom i ispravnom, širijetskom, dozvoljenom, koja će sa lahovom dozvolom biti djelotvorna. Kakav je status rukje u širijetu? Da li je propisana? Ako je propisana, da li je poželjna, pohvalna ili samo dozvoljena? O tome ćemo govoriti u nastavku. Rukja je propisana po konsenzusu učenjaka ukoliko sadrži poznate uslove. Kao što smo već naveli riječi Ibn Hadžara, a ponovit ćemo ih ovdje, on je rekao Svi učenjaci se slažu da je Rukija dozvoljena ukoliko sadrži tri uslova. Prvo, da se uči Korana, Lahova imena i osobine, to podjedan. Drugo, da se uči na arapskom jeziku ili nekom drugom razumljivom jeziku. I treće, da se vjeruje da Rukija nema utjecaja sama po sebi, nego da utječe se Allahovim uzvišenim bićem. Hadisa koji ukazuju na dozvoljenost i propisanost učenja ruke je jako mnogo. Ograničit ćemo se na neke. Preneseno je u Bukharijevom hadisu, rahimahullah, od Aisha, radi, u sahihu, preneseno je u Bukharijevom od Aisha, radijallahu anha, da je rekla, kada bi legao u postelju poslanik, s.a.v. bi nakon učenja suri al-ihlas, al-falaq, je An-Nas puhnuo ušake i potrao lice i koliko bi od tijela mogao. To je dokaz da je poslanik sallallahu r.a.v. učio rukje. Također je drugima govorio i preporučivao da uče ruke. Hadis u vezi s tim zabilježio je također imam Buhari od Ummu Seleme radi Allahu anha U hadis hadisu stoji da je poslanik s.a.v. vidio sluškinju u njenoj kući, a na licu je imala crne, kao nešto poput crnih fleka, pa je rekao tražite ko će joj učiti rukiju jer je ona urečena. Poslanik se nije ograničio samo na to. Poslanik je lično učio ruke drugima. Također je imam Buhari, r.a.v. prenio da iše radijallahu anha da je rekla Poslanik sallallahu alejhi ve je nekima učio zaštitne dove. Pomilovao bi desnom rukom i proučio: "اذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا." Gospodaru rodovi odkloni nevolju i bolest. Izlječi ti si onaj koji liječi, nema lijeka osim tvoga lijeka, izlječi tako da se bolest ne povrati. Također je drugima prećutno odobrio učenje ruke. U Buharijevom sahihu, odebu Sejda al-Hudrija radijallahu anhu, preneseno je sljedeće. Grupa poslanikovih, salallahu alaihi ve selleme, ashaba, krenula je na putovanje. Putovanje ih je nanijelo kod jednog beduinskog plemena. Tražili su od njih da ih ugoste, ali su odbili. Vođu tog plemena ujelo je nešto otrovno, zmija ili akrep. Pripadnici njegovog plemena dali su sve od sebe, ali ništa nije pomoglo. Neko je rekao, trebali bi otići kod onih koji su ocijeli kod vas u blizini, možda kod njih ima nešto što bi pomoglo. Otišli su do njih i rekli, o družino, našeg velikajana ujelo je nešto otrovno. Mi smo dali sve od sebe, ali ništa nije pomoglo. Ima li neko od vas nešto što bi pomoglo? Jedan od njih je rekao, da, tako mi je Allah, ja ću mu učiti rukiju. Ali... Tako mi Allaha, tražili smo od vas da na nas ugostite pa ste odbili, zato neću učiti rukju dok nam ne platite. Dogovorili su se da im daju nekoliko ovaca. Otišli su kod njega i on je učio suru al-Fatiha i pljuckao na ranu. Čovjek, čovjek se osjećao kao da mu je neko skinuo okove pa je ushićeno hodao. Dali su im ovce koji su obećali dati pa su neki rekli podijelite ovce. Ali onaj koji je učio Rukiju rekao je nemojte dok ne dođemo do poslanika veselem, i njemu ispričamo šta se dogodilo pa da vidimo šta će nam preporučiti. Došli su poslaniku veselem, i ispričali šta se dogodilo, a on je na to rekao kako si znao da je sura El Fatiha Rukija. Ispravno ste postupili, podijelite ovce i meni jedan dio odredite. Da li je Rukja bila poznata prije Islama? Da li su za Rukju znali i prijašnji narodi? O tome ćemo govoriti u nastavku. Rukja je postajala i prije Islama. Sljedeći hadisi ukazuju na to. Prenio je Imam Malik u svom u muvattau, od Amri bin Abdu da je Ebu Bekr radijallahu anhu ušao kod Aiše radijallahu anha, abila je bolesna i zatekao je jednu jevrejku kako joj uči rukju. Rekao je uči rukju iz Allahove knjige, misli na Tevrat. Hadis ukazuje da su sljedbenici knjige poznavali ruke. Ebu Bekrove radijallahu anhu riječi uči rukju iz Allahove knjige znače da uči iz vrata, To ukazuje da su jevreji propise mijenjali također i vjerovanje, ali ruke su sačuvali zbog djelotvornosti, jer bi bile beskorisne nakon izmjene, a Allah najbolje zna. Jer da su ruke izmijenili kao što su izmijenili propise i vjerovanje, Ebu Bekr radijallahu anhu ne bi dopustio da ih dotična jevrejka uči a iši radijallahu anhu. Rekao je Ibn Hajar u vezi s tim. Imam Marizi rahimahullahi je rekao učenjaci su se podvojili u mišljenju u vezi sa rukima sljedbenika knjige. Neki ih smatraju dozvoljenim, a mali rahimahullah, pokuđenim zbog mogućnosti iskrivljenja. Oni koji njihove ruke smatraju dozvoljenim, svoj stav pravdaju malom jerovatnoćom iskrivljenja, jer je ruk, rukija poput medicine, oni koji je ne poznaju i ne govore o njoj, a oni koji je poznaju ne žele je minjati zbog djelotvornosti očuvanje reputacije učenih i daljnijeg bavljenja istim poslom. Međutim, ispravno je da se propis razlikuje od osobe do osobe i od slučaja do slučaja. To su riječi e, Hafiza Hadisa ibn Hajara, rahimahullah, prenesene iz njegovog dijela Fethul Bari iz 10. toma sa 167. stranice. Također hadis koji je zabilježio Imam Ahmed Rahimahullah u svom musnedu od Zajnebe radijallahu anha supruge Abdullah ibn Masuda radijallahu anhu ukazuje da je prije Islama bila poznata a Rukija u njemu stoji da je rekla kada je Abdullah dolazio kući pred vratima bi se nakašljao i pljunuo kako ne bi suprugu zatekao u nepoželjnoj situaciji jednoga dana došao je kući a kod mene je bila starica učila mi je Rukiju zbog otoka Gurnula sam je pod krevet. Ušao je i sjeo pored mene. Kada je na mom vratu ugledao konac, rekao je, kakav je to konac? Rekla sam, to je konac na kojem je proučena Rukija. Strgao ga i rekao, Abdullahovoj porodici ne treba širk. Čuo sam poslanika, salallahu alaihi veseleme, kada je rekao, Rukije, Hamailije i Bajalice su širk. Rekla sam, ti tako kažeš, a oko me boljelo toliko da samo što nije bilo ispalo, pa sam išla tom i tom je vrenu da mi uči ruke i bolje prestala. Rekao je to su šejtanska posla. Šejtan je rukom dodirivao tvoje oko i povlačio se kada je učio. Dovoljno ti je bilo proučiti što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio da se uči: اذهب بالبأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Gospodaru ljudi otkloni bolest, ti liječiš, izliječi me tako da se bolest ne povrati, nema lijeka osim tvoga lijeka. Ovo je zabilježio imam Ahmed u svom Musnedu. Hadis ukazuje da su jevreji posjedovali ruke i učili su ih i čini se da je iz Ibnu Mesudovog radijallahu anu govora, čini se iz a, Hadis ukazuje da je jevreji učio nekakve ruke, a iz govora Abdullaha Ibnu Mesuda možemo razumjeti da ih je smatrao zabranjenim jer nije pitao kako se ruki radi nego je za bol u oku rekao da je od ubuda šeitanova, a za smiraj da je to šeitan, šeitanov dogovor sa evrejom. A šeitani izlaze u susje sihirbazima i gatarima s ciljem zavođenih ljudi i navraćanjem na širk. Osim sljedbenika knjige, Rukju su prije islama poznavali i Arapi. Zabilježio je ima muslim, rahimahullahu, svom sahihu od Sejida ibnu Džubaira, rahimahullahu, A on je prenio od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je Damad radijallahu anhu učio rukiju u džahilijetu prije islama. Damad radijallahu anhu je pripadnik plemena Al-Ashnu'a. Ah. Jednom prilikom došao je u Meku a čuo je malo iz Mekke da je Muhammed sallallahu alejhi ve Rekao je volio bih sestitog čovjeka. Možda ga Allah se odjele prekomene izliječi. Sveoga je rekao Muhammede Ja ludilo rukijom liječim. Allaha za ovo preko mene liječi koga hoće. Hoćeš li da i tebi rukiju proučim? Poslanik s.a.v. je rekao Hvala pripada samo Allahu. Hvalimo ga i od njega pomoć tražimo. Koga Allah uputi nikoga ne može zavesti. A koga u zavludu odvede nikoga ne može uputiti. Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha i da nema sudruga. I svjedočim da je Muhammed njegov rob i poslanik. A zatim... Rekao je da Madra, Allahu anhu, ponovimi to. Poslanih, sallallahu a.s.m. je ponovio tri puta. Nakon toga da Madra, Allahu anhu, je rekao, nisam čuo ništa slično, a slušao sam i gatare, i sihirbaze, i pjesnike. Te su riječi doprle do sredine mora. Pruži ruku da dam prisegu na islam. Dao je prisegu, a poslanih, sallallahu a.s.m. je rekao, i za svoj narod. Rekao je, i za svoj narod. Nakon toga poslanih s.a.v. je poslao vojsku u pohod, prolazili su pored Damadovog radijallahu naroda, Vođa je upitao vojnike da li ste uzeli od njih nešto. Jedan vojnik je rekao ja sam uzeo posudu za vodu, A rekao je vratije, to je Damadov narod. Ovo nam je pre njojma muslim u svom sahihu kao što smo rekli. Iz hadisa razumijemo da je Damad radijallahu anu prije islama zaludilo poznavao određene arokje. Također muslim, Rahimehullah, prenio je svojim lance prenoslaca od Ebu Sufjana, od Džabira, radi Allahu anu, da je rekao, poslanik s.a.v. je ruke zabranio, pa je došla porodica Amra ibn Hazma. Kod poslanika s.a.v. rekli su, Allahu, poslanice, mi smo ruke učili od ujeda škorpije, a ti si ruke zabranio. Proučili su ruke pred njim, pa je rekao, u redu je, ko može biti odkoristi svom bratu, neka mu bude odkoristi. Muslim, Rahimehullah je također pre nije od Đabira. Muslim, Rahimehullah je također pre od Ibn Đubeira, rahimahullah, od njegovog oca, od Aufa ibn Malika, al-Ašđa'ija, radijallahu anhu, da je rekao prije Islama ruke smo učili pa smo rekli Allahov poslaniče, šta misliš o tome? Rekao je, izložite mi svoje ruke, dozvoljena je svaka ruke u kojoj nema širka. Hadis ukazuje da ruke koje su učili porodica Amra ibn Hazma i Aufa ibn Malika lešđajja nisu bile preuzete od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, nego su ih prije islama znali i isprobavali. Kada su ih proučili pred poslanikom sallallahu alaihi ve sellem, nije u njima vidio ništa loše, niti bilo kakav vid širka, te im je dozvolio da ih uče. Rukje možemo podijeliti na dvije vrste. Prvo, preventivna rukje, drugo, rukje nakon oboljenja. Što se tiče preventivne rukje, o njoj nam je prenio Imam Buhari Hadis u svome sahihu od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhuma u kojem stoji. Poslanik s.a.v. je Hasanu i Huseinu radijallahu anhuma učio sljedeću zaštitnu dovu i rekao Vaš predak Ibrahim učio je ovu dovu Ismailu i Ishaku A'udu bi kelimatillahi tam min kulli šeitaninu ham u min kulli ajni lam Utječem sa Allahu njegovim savršenim riječima od svih šeitana otrovnih mizavaca i urokljivih očijom. Također imam Buhari, rahimahullah, prenio u svome sahihu da je poslanik sallallahu aleyhi ve selleme prilikom lijeganja u postelju učio sure el-ihlas, el-feleq i en nas. Šak je biskupio i u njih puhnuo, potom tijelo potrao koliko je mogao, počinjao je od glave, lica i prednje strane tijela, to je radio tri pute. Prenio je Imam Muslim rahimehullah u svom sahihu da je Poslanik sallallahu alejhi ve rekao: Kada odsjednete na nekom mjestu i kažete: "U'udzubike kalimatillahit tammati min sharri ma se Allahu njegovim savršenim riječima od zla svega što je stvorio, sve je na tom mjestu ništa mu neće naškoditi. Prenio ima Mahmed, rahimahullah, od Osman ibn Affana, radijallahu anhu, da je rekao, rekao je poslanik, sallallahu aleyhi ve selleme, ko na početku dana i noći, tri puta kaže, Bismillah, il ladji la yadurru ma'asmihi še'un fil ardi, wala fil semai, wahu samiju al-alim, U ime Allah s čijim imenom ništa ne može nauditi ni na zemlji ni na nebesima, on sve čuje i sve vidi, ništa mu neće nauditi toga dana ili te noći. Brojni su hadisi sličnog značenja, a svi ukazuju da je poslanih s.a.v. učio rukje preventivno. Što se tiče rukja nakon oboljenja, evo nekih dokaza za nju. Prenseneo da iše radi Allahu anha, poslanikove s.a.v. supruge da je rekla Kada bi se poslanik ve s.a.v. razbolio, dolazio je Džibril a.v. i učio Bismillahi jubrik, wa min kulli da'in je šfik, wa min šarri hasidi ne da hasede wa šarri kulli di'in S.a.v. imenom neka te Allah izliječi, od svake bolesti neka ozdravi, od svakog zavidljivca kada zavidi izla svakog urokljivog oka Također prineseno je od Ebu Seida radi Allahu anhu da je Džibril a.s. došao u poslaniku s.a.v. i rekao Muhammede, da li si bolestan. Rekao je da. Džibril a.s. je tada proučio Bismillah arkih min kulli še in ju Min šerri kulli nefsin au aynin hasidin, Allahu ješvik, bismillahi arqik. Sallahu i umenom učim ti rukju, za sve što te uznemirava, za zlo svake duše ili zavidna oka, Allah nek te izliječi s sallahu i umenom rukju ti učim. Prenesene od Aiša radi Allahu an-hada rekla, kada bi se neka poslanikova sallallahu aleyhi ve selleme supruga razboljela, proučio bi joj sura El-Falaki en-nas, pljukkajući na mjesto koje boli, kada ga je pogodila bolest koju je umro ja sam ih njemu pključskajuč učila i njegovom ga rukom potirala jer je berečetnija od moje ruke preneseno od Osmana ibn je od Osmana ibn Abil Alsa ib, As-Saqafiya radhiyallahu anhu da se požalio poslaniku sallallahu alejhi ve na bol pa mu je rekao stavi ruku na mjesto koje te boli i reci tri puta bismillahi potom 7 puta reci a'udhu billahi wa qudratihi Min ma utječem se Allahu njegovom svemoći od zla koje me snašlo i od kojeg strahujem također hadisi ovakvog i sadržaja su brojni a ovih nekoliko koji smo naveli bit će dovoljni nekoliko poruka sudionicima ruke prvo poruka oboljelom ne ljuti se na Allahovu odredbu Svaka Allahova odredba za vjernika je dobro. Jer vjernik, kada ga zadesi nešto dobro, on zahvali na tome i bude dobro za njega. A kada ga zadesi nešto što ne voli, strpi se na tome, pa opet bude dobro za njega. Zatim, nemoj zaboraviti da sa svakom teškoćom dolazi dupla olakšica. In ne male usri usra, in ne male usri usra. U istinu sa teškoćom dolazi i olakšica. U istinu sa teškoćom dolazi još jedna olakšica. Drugo, traži lijeka na propisan način. Treće, zna da samo Allah liječi sve drugo su uzroci. Četvrto, tvoj ibadet najbolji je lijek, naročito dove, naročito dove u noći, u zadnjim dijelovima noći. I peto, nemoj zaboraviti, da je bolje spriječiti nego liječiti i zato uči preventivni ruke prije nego što ti treba ruke nakon oboljenja. A što se tiče poruka u čaču, u čaču ruke, kažemo sljedeće, neka ti bogobojaznost bude štiti sredstvo liječenja. Drugo, budi svjestan snage Kur'ana. Treći, a raduj se nagradi za svoje dijelo, jer pomažeš bolesnim i onima učiniti koji ne znaju rješenje za njihovu bol. Dalje, ne izlazi iz okvira Kur'ana i Hadisa kada je u pitanju ruke. U istinu, u današnji rukje pomiješalo se svašta. Pomiješalo se ispravnog i neispravnog. Pomiješalo se i neprovjerenog. Kur'an i Hadis dovoljni su za sve što je ljudima potrebno. Dalje, budi oprizan s metodama. Ne koristi metodu dok je neprovjeriš Da li je šerijetski ispravna? Dalje, ne razgovaraj puno s džinima i ne vjeruj ono što kažu. Nije to bila praksa poslanika, s.a.v., niti ispravnih prethodnika. Dalje, ne zaboravi uputiti savjet onome koga liječiš, jer šta vrijedi nekoga liječiti, a on ponovo ostaje izložen tim i takvim bolestima. Dalje, kloni se zapisa svake vrste. Dalje, ni u kom slučaju ne prihvata džinsku pomoć, jer oni često nude pomoć ne zato što žele pomoći, nego zato što žele odmoći, a mi do njihovih namjera ne možemo doći. O i talismanima. Na osnovu navedenih definicija u jeziku zaključujemo da ljudi talismane koriste iz dva razloga. Prvo, zbog preventivi zaštite od bolesti i uroka prije nego što se dogode. To se jasno vidi uh, izvješanja talismana na dječije vratove, konje, kuće i sl. Drugo, zbog otklanjanja zla koje se već dogodilo. To se jasno vidi izvješanja talismana na oboljele od slabosti, groznice i drugih bolesti. Na osnovu hadisa i definicija možemo zaključiti sljedeće. Sve što se objesi ili koristi na bilo koji način zbog prethodno navedena dva cilja smatra se amuletom bez obzira da li se radilo o kamenčićima, drvcetu, travama, listovima ili met metalnim predmetima ili bilo čemu drugom što će ljudi izmisliti do sudnjega dana. Nazivi nisu važni, važna je suština odnosno I sve onaj koji objesi nešto od toga s ciljem da se sačuva očekivanog zla ili od nečega što se već dogodilo, nosi to uz sebe, propisi isti. To je isto kao u slučaju alkohola, jer sve što razum oduzima je alkohol bez obzira bio od grožđa ili ne. Interesuje nas stav u vezi s hamailijama i talismanima. Hamailije i talismani su zabranjeni. Na to ukazuju sljedeći koranski dokazi wa in yamassaka Allahu bi dharrin fala kashifa lahu illa hu wa in bi khairin fa ala kulli shay'in qadir Ako te Allah nekom nevoljon pogodi pa niko je osim njega ne može odkloniti a ako ti kakvo dobro podari pa samo je on svemoćni U drugom ajeto stoji فَلَرَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِمْسَكَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ و ترجمته الله جل شأنه يقول: وَأَنَّ بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إذا me i da kešefa Lurah ankomm i da Fariku minkum bibbihim jušrikun. Saaka blagodat ko uživate je od Allaha. a čiima s ne volja kakva zade si opet od njega glasno pomoć tražite, a potom kada vammo nevoljo otlani neki odš od vas gospodaro svoe druge pridružuju. Ovi ajeti jasno ukazuju, da jedino Allaha zavođel otklaja zlo, I da sva stvorenja trebaju od njega tražiti dobro i zaštitu od zla. On je moćen uraditi to putem uzroka ili bez njih. A uzroke možemo podijeliti na dvije vrste. Šerijetski uzroci i prirodni uzroci šarijatski uzroci su oni uzroci koje Allah spomenuo u Kur'anu ili se spominju u Hadisu primjer za to su dove i ruke one su šarijatski uzroci za stjecanje dobra ili otklanjanje zla i dijeluju sa Allahom dozvolom korisnik pomenutih uzroka u suštini traži od Allaha jer je on naredio da se koriste i pojasnio da su oni sredstvo ali uvijek se treba i pored toga osloniti na Allaha za a ne na te uzroke jer ih je on učinio uzrocima i oni je u da poništi njihovo dejstvo prirodni uzroci to su oni uzroci između kojih postoji jasna veza sa njihovim utjecajem sa posljedicom koju ljudi mogu osjetiti čulima ili razumom primjer za to je pijenje vode ona ona gasi žeđ oblačenje odjeće otklanja hladnoću lijekovi koji sadrže određene materije koje uništavaju bakterije koje su izazvale bolest Također ih osjećamo i vidimo. Sve su tu prirodni uzroci. Šarijac je podstakao na korišćenje prirodnih uzroka. Na osnovu toga možemo reći da je korištenje tih uzroka traženje od Allaha za a on je dao u tim uzrocima posebno dejstvo i on ih može kad hoće poništiti. Kao što je oduzeo svojstvo spaljivanja vatri u vezi sa Ibrahimom Alehsanom. Amuleti nemaju apsolutno nikakvog utjecaja na onoga koji ih nosi. Kakve veze mogu imati kamenčići sa otklanjanjem zla ili stjecanjem dobra? Kad su to predmeti koji nemaju utjecaja? Allah za džel nije spomenuo da su, da su šerijetski uzraci, a ni ljudi ne vide neku vezu jasnu, prirodnu koju mogu osjetiti čulima ili razumom između toga i bolesti, odnosno belaja koji je čovjeka zadesio ili čuva se da ga ne zadesi. Zbog toga Oslanjanje na njih je isto kao oslanjanje mušnika na umrle kipove koji ne čuju, ne vide i ne mogu pomoći niti mogu odmoći, a oni vjeruju da oni posjeduju za njih kod Allaha i traži za njih dobro i uklanjanje zla. Također vjeruju da su blagoslanjeni, da se taj blagoslov prenosi na njihova obožavaoce i metke i obskrbu. Također ajet koji ukazuju da su omuleti zabranjeni je i ajet, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَلُوا اِن كُنْتُ مُنِينَ Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Assema se wallaha pozdajte ako ste vjernici. Znači ayet jasno kaže da jedino se na Allaha treba pouzdati u dobru i u zlo. Hadisi koji ukazuju da amuleti nisu dozvoljeni. Nih je mnogo, a spomenut samo neke. Prenesena je od Imrana ibn Husayn radijellahu anhu, da je poslanik sallallahu aleyhi ve selleme, vidio na ruci nekog čovjeka bakrenu narukvicu, pa ga je upitao, zašto nosiš tu narukvicu? Rekao je, zbog slabosti. Rekao je, skinije, ona ti samo povećava slabost. Kada bi umro s tom narukvicom, nikada ne bi bio spašen. Hadi se prenio Imam Ahmed u svom usnedu, Hakim u svom stedraku. Hakim ga je ocjenio vjerodostojnima, Zehe bi se složio s njim. Ibn je također ga je prenio i učenjaci su ga ocjenili Dobrim i vjerodostojnim hadisom. Prenesena je od Ukba ibn Amira radijallahu anhu da je rekao, čuo sam poslanika s.a.v. kada je rekao, ko objesi na sebe talisma, nekamo Allah ne ispuni što je želio, ko uzme školjku kao omulet, nikada ne imao mira. Hadis je prenio ima Mahmed u svom musnedu, Hakim u Mustadraku, Hakim ga ocenio vjerodostojnim, a Zehebi se složio s njim. Prenesena je od Ukba ibn Amira il-đuhenija, radi Allahu anhu, da je poslanik s.a.v. da je poslaniku s.a.v. došla grupa ljudi dati prisegu na Islam. Prihvatio je prisegu deveterice, a od desetog nije htio. Oni su rekli, Allahu, poslaniče, prihvatio si prisegu deveterice, a nisi od ovog. Rekao je, on nosi talisman. Tada čovjek izvadi talisman i pocijpa ga i dade prisegu. Tako je poslanik s.a.v. rekao, Ko nosi amulet, počinio je širk. Hadis je zabilježio ima Mahmed u svom musnedu Hakim u Mustadraku, Albani ga je ocenio vjerozostanim u svom dijelu Esilselel Hadithil Sahiha pod brojem 492. Rekao je Ibn Hajar, rekao je Ibnul Džewzi da postoje tri mišljenja u vezi sa razlogom vješanja tih konaca. Stav u vezi s kuranskim hamajlijama i zapisima. Govorili smo o propisu u vezi s nošenjem amuleta i talismana i rekli smo da se kreće između malog i velikog širka u zavisnosti od onoga koji ih nosi i šta sadrže. U vezi s tim naveli smo ajete, hadise i izreke ashaba. Međutim, učenjaci nisu jedin, jednoglasni ili nemaju jedinstven stav u vezi sa hamajlijama, odnosno zapisima koje sadržavaju Kur'an. Grupa učenjaka smatra ih dozvoljenim. Neki od njih su Said ibn al-Musayyib, Ata Abu Jafer al-Baqir, Malik Ahmed u jednom od njega, Ibn Abdul Barr Bayhaqi, Qurtubi, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim i Ibn Hajar. Majutin Većina sahabijunčaka posle njih smatra ih zabranjenim. Neki od njih su Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Hudzaifa, Uqba ibn Amir, Uqba ibn Ukaim, Ibrahim an-Nakhai, Ahmed u jednom predanju od njega, Ibn al-Arabi, Abdulrahman ibn Hasan al-Sheikh, Sheikh Sulejman ibn Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab, Sheikh Abdulrahman ibn Sa'di, Hafiz al-Hakimi, Muhammad al-Faqi, Sheikh Albani, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Dokaze prve grupe učenjaka možemo iznijeti ukratko na sljedeći način. U eno nezijelu min kuran ima huve šifa wa rahmetul minin, rekao je Allah dželešanohu. Mi objavljamo u Kor'anu ono što je lijek i milost vjernicima. To je prvi dokaz. a je opće prirode i zbog toga kažu na bilo koji način da se Kor'an koristi, može i dozvoljeno je. A iša radijallahu anha rekla je, a mulet je ono što se stavi prije nesreće, a ne posle nesreće. Ovo, ovo predanje od dnje prejuje beheki u svom sunenu i Hakim u svomu stedraku. Također postupak ka ibn Amra, on je svojoj djeci na vrat ješao papir s, na, s napisanom dovom protiv straha koja glasi bismilaha a uduubi kelimati la tamatimgadabihve i kabij o šeri i badje o u nemezati šejaati ilvannihh duun, viima Allaha utječemca Allahu, njego im savšenim riječem od njegove srbeje kazne zla, njegovih stvorenja o šetanskog znemiravanja njihovog prisosstva. To su dokaze onih, glavni dokaze onih koji dozvoljavaju uh, kuranske hamaelije. Oni koji zabranju nošenje kuranske hamaelije uh, ili hadijskih, koje sadrđe hadijske dove kažu da, da to ne ukazuje na dozvolu. Navedeni dokazi ne, ne ukazuju na dozvolu. Nema o čemu se radi. Što se tiče aheta, on je općeg karaktera, a Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pojasnio da se njime liječi učenjem ruke i radom po njemu. A u vezi sa Hamelija, meni od njega preneseno ništa, pa ni od od sahaba, također nije preneseno Ništa. A što se tiče Aishine predaje, ona uopćena i dvosmislena. Nije spomljena Hamailije. Zato joj se ne bi trebalo pripisivati dozvola nošenja Hamailija. Što se tiče predaje od Adulaha ibn Amra, ona nije vjerodostojna, zbog toga što je Muhammed ibn Ishak mudelis, a prenio je hadis sa riječima an, naime od, što je dokaz slabosti predanja takvih prenosilaca. Rekao je Hamid al-Faqih komentirajući predanje Abdullaha ibn Amra. To predanje je slabo, a osim toga ne ukazuje na ono što oni dokazuju s tim, jer u predaji stoji da je on svoju stariju djecu učio, uh, podučavao u Kur'anu na pamet i pisao je na pločama. Maro djeci je ploče na vrat vješao da ih nauče, a ne kao Hamailiju. Hamailije se na papiru pišu, a ne na pločama. Na to ukazuje uh, podučavanje starije djece. Dokazi onih koji zabranjuju hamailije koranske su sljedeći. Opći karakter zabrane u vezi sa amuletima i talismanima. Već smo govorili o tome, nema dokaza koji bi izuzeo nešto iz te opće zabrane tako da ostaju u toj osnovi. Drugo da je dozvoljeno poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi to pojasnio isto kao što je pojasnio dozvolio ruke u kojima nema širka naime rekao izložite mi svoje ruke ruke su doz, dozvoljene ako ne sadrže širk to nije rekao za hamajlije i talismane i amulete nego, i, nego ih je uopćeno zabranio Treće izreke ashaba, neke smo već naveli, a izreke i postupci odozvoli nisu vjerodostojni, a sahabi najbolje poznaju poslanikovu uputu. Isto i sa većinom tabijina, naročito ako uzmemo obdje, e, izreku općeg karaktera Ibrahime Nehajja, prezirali su sve amulete, one od Kur'ana i druge. Četvrto, preventivna zabrana. Dužnost je preventivno djelovati da se nebi bi kuranske hamalije pomješale sa drugim koje sadrže širk, a ljudi ih neće nekati zbog sličnosti. Rekao je Hafizel Hakemi, nema sumnje da ih je sigurnije zabraniti zbog opasnosti od pogrešnih objeđenja. Naročito u ovo naše vrijeme većina shava i tabina je zabranjala to u ono i dobro vrijeme kada je iman u njihovim srcima bio veći od brda. Zabraniti ih u ovo naše vrijeme Vrijeme smutnije ne daće, preče je i obaveznije. Neki su se poslužili tim mišljenjom da bi radili čiste harame, koristit im samo kao sredstva za prevaru. Na početku lista napišu bismilu, ajet ili suru, a ispod napišu gomilu šeitanskih talismana koje mogu prepoznati samo oni koji su vidjeli njihove knjige. Osim toga, srca običnih ljudi vezuju se za ono što su napisali i tako ih odbijaju od oslanjanja na Allaha. Većina njih, Ljude plaši bez razloga, a ništa im nije. Kada im dođe neko ko, kada im dođe neko koga žele prevariti za imeta, kažu mu, "Dogodićete se nesreća u porodici, u imetku ili samom tebi." Temu nabraja i kaže kako je s njim džin koji ga stalno prati i slično. Потом opiše simptome i šetanske vesese, pravi se da on tačno zna šta je njemu, da se brine za njega, da mu želi svako dobro. Kada se srce te nezdarca ispuni strahom od njegove priče, okrene se od svoga gospodara i okrene se tomlažovu i tijelom i srcem. Oslo se na njega i traži kod njega utočište, kažem mu šta je rješenje za to, kako da se toga rešim, kao da je u njegovim rukama koristi šteta. Tada se dogodi ono što je lažljivac i želio i njegovi apetiti za nalcem porastu, kažem mu ako mi daš toliko i toliko napisać ti zapis veliki i toliko i toliko, širok toliko i toliko, ulješam ga i hvalim ga, leči toliko i toliko bolesti ako ga obličiš na to i to mjesto, zar misliš da je pored svih tih obećanja to mali širk? Ne. To je veliki i širki vid obožavanja stvorenja, oslanjanje na njih, traženje spasa kod njih, oslanjanje samo na postupke stvorenja i uklanjanje vere iz njihove srca. Šeitan ne bi mogao sprovesti u djelo takvu spretku bez pomoći ljudskih šeitana, rekao je uzvišeni Kul meni je kleukum bil lejlivan nahar minar rahmani bel hum an zikr rabihim ridun Reci, ko vas čuva dan i noći od nalostivog ali Oni se od opomene svoga gospodara okreću uz šejtanske talismane napiše i nešto Kur'ana, potom ga nosi kada nema abdesta, obavlja s njimi malu i veliku nuždu, bila džunupe minimaloga ne poštuje, tako mi Allaha, niko od Allaha i neprijatelja nije ponižio Kur'an kao ti bezbožnici koji se na islam pozivaju, tako mi Allaha, Kur'an je obeljan da bi se učio, sprovodio u djelo, da bi se izvršile njegove naredbe, ostavljale njegove zabrane, da bi se vjerovalo u njegove vijesti, da bi se zastalo kod njegovih granica, uzela pouka iz primjera i kazivanja, da bi U vjerovalo cijelog jer sve u njemu je od gospodara, a oni su sve to zanijekali i sačuvali samo kuransko pismo da bi njime zarađivali kao i ostalim sredstvima do harama, kada bi neki vladar poslao pismo namjesniku kojemu naređuje, zabranjuje, naređuje da se naredi vojci ljudima, a on to pismo i ne pročita, niti razmisli o njemu već ga obječio u vrat ili na ruku, šta bi se dogodilo, vladar bi ga žestoko kaznio. Kako onda Kako je onda sa velikanom nebesa i zemlje, kome pripada sva hvala na nebu i na zemlji, kome pripada najizvišeniji primjeri na nebu i na zemlji, kome se sve vraća i obožavaj ga i na njega se osloni. On mi je dovoljan, nima Boga osim njega, samo se na njega oslanjam on je gospodar velikog Arša. Završava svoje riječi Hafizil Hakemi u svom djelu Maređu Kabul u prvom tomu na 382. stranici. Peto. Nošenje kuranskih hamajlija vodi ka poniženju Kur'ana kao što je odlazak u toaleti slična mjesta. Šesto, nošenje Kur'ana u strane onih koji ne razumiju i koji ne znaju kako da ga poštuju može se svrstati pod ajetu koje malo rešano opisuje takve da su kao magarce koji nose tovare teških knjiga jer oni ne znaju da ga poštuju pa se tako može dogoditi da njega stave nečistoću. Narašto ako se radi o ludoj ili malodobnoj osobi koja ne razlučuje dobro zla. Sedmo, dozvola nošen naštnih dova, jer onaj ko nosi cijeli Kur'an može misliti da ne treba učiti sura el-felek, nas, ajed kursiju i slično. Osmo, mišljenje da je Hamalija dozvoljena je između harama i halala, a u tim slučajima sigurnije je postupiti po zabrane kako bi se izbjegla šteta, a Allah najbolje zna. Mi zaključujemo i donosimo rezime. O rukju su poznavali narodi prije ovog umeta i u džahilijetu. Rukja se dijeli na rukju koja sadrži širk, rukja koja sadrži novotarju i dozvoljenu rukju. Najbolja je rukja preuzjeta iz Kur'ana i sunneta. Propisanje rukja se nekosi sa oslanjanjem na Allaha za ođel, rukja je samo uzrok. Rukja se dijeli na dvije vrste – preventivna koja se uči prije nevolje i ruke koja se uči nakon nevolje. Dozvoljeno je uzeti nadoknadu za učenje ruke, ali ne treba se posvećivati tome i uzeti to kao profesiju. Amuleti su bili poznati prije islama i ljudi u vrijeme džahilijeta imali su razna objeđenja i bajke uveze s tim. Nošenje amuleta dokaze pogrešnog vjerovanja i neracionalnog razmišljanja. Nošenje amuleta je nekada mali, a nekada veliki širk u zavisnosti od onoga koga nosi i njegovog nijeta, kao i od samog Mali širke veći grijeh od velikog grijeha, to su rekli ashabi radijallahu anhum. Amuleti su još uvijek rasprostranjeni, tome doprinose siherbazi vračevi i njima slični. Amuleti nisu propisani uzraci, niti su uobičajeni prirodnim uzraci za stesanje dobra i čuvanje od zla. Nije dozvoljeno nositi hamalije koje sadrže Kur'an ili hadijske dave prema ispravnom mišljenju. A Allah uzvišenje najbolje zna. Molimo ga za uputu i svako dobro i molimo Allah Hađalešanu da nas uputi na pravi put i da nas učini od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Kulukao li hadava. Stakfirullah. O sallallahu ala nebina Mohamed. Reku se nam. Neko gasi, ima li to? Četiri srednje. Šepšajte